18. fejezet Mackenzie Mercedes-e egy óra tíz perckor fordult be a birtok kapuján. A ház felé félúton akadály állta az útját. A robbanás belülről vetette szét a jaguárt, de a kerekei még mindig az út közepén álltak. A kocsi egy kiség keresztbe fordulva bár, de állt. Az első és hátsó részéről még látni lehetett, hogy egy autóhoz tartoztak valamikor. A karosszériát tartó acél acélidonvasak összetartották az elemeket. A kocsi középső része azonban a padlótól az autó tetejéig hiányzott. A hiányzó darabok a roncs körül nagykörben szétszóródva hevertek a hóban. Mackensen baljós mosolyjal szemlélte meg az autó csontvázát, majd arrébb lépett, hogy a jó néhány méterrel arrébb heverő, megpörkölődött ruhacsomót is megvizsgálja. A holtest méretei felkeltették figyelmét, és lehajolva alaposan szemügyre vette a tetemet. Azután felegyenesedett, és kényelmes tempóban futni kezdett az úton a ház felé. Nem csengetett, rögtön benyitott. A nyitott ajtón át belépett a halba. Néhány másodpercig állt, fülelt, mint egy ragadozó az hely előtt. Felmérte a veszét. Csend volt. Balhóna alól előhúzott egy hosszú csövű lügert, kibiztosította, majd egymás után nyitogatni kezdte a halból nyíló ajtókat. Az első az ebédlőbe nyílt, a második a dolgozó szobába. Azonnal meglátta a kandalló előtti szőnyegen heverő testet, de addig nem mozdult a félig nyitott ajtóból, míg az egész szobát fel nem mérte tekintetével. Miller félre fejjel feküdt a hátán. Mackenzel látta a krétafehér arcot, majd lehajolt és meghallgatta a gyenge légzést is. A tarkó látható alvat vérből nagyjából sejtette, mi történhetett. Tíz percet töltött a ház átfésülésével. Látta a kihúzott fiókokat a hálószobában és észrevette, hogy a fürdőszobából hiányzik a borotválkozó felszerelés. A dolgozó szobába visszatérve bepillantott az üresen ásító fali széfbe, majd az íróasztalhoz ült és felemelte a telefont. Néhány másodpercig hallgatózott, majd halkáromkodás kíséretében visszatette a kajlót. Nem okozott számára különösebb nehézséget, hogy megtalálja a lépcső alatti szerszámos ládát, mert a fedele még nyitva állt. Kivette, amire szüksége volt, majd egy pillantást vetve millerre kilépett a francia ablakon és elindult az úton lefelé. Közel egy órájába telt, mire az ajnövényzet között megtalálta és újra összeillesztette a szétszakadt vezeték két végét. Amikor végzett, visszasétált a házba, leült az íróasztalhoz és kipróbálta a telefont. Bejött a búgó hang, ő pedig felhívta a főnökét Nürnbergben. Arra számított, hogy a Werwolf kíváncsian várja a híreket, de a vonal másik végén a hang fáradtan csengett, Hiányzott belőle az igazi érdeklődés. Mackenzen, mint aféle jó őrmester, hűen beszámolt arról, amit a helyszínen talált. Beszélt a kocsiról, a testőr hullájáról, a kandalló melletti félbilincsről, a szőnyege heverő életlen fűrészlapról és millerről, aki eszméletlenül fekszik a dolgozó szobában. Utoljára arról számolt be, hogy a tulajdonos eltűnt. Nem bitt magával sok mindent főnök, csak a legszükségesebb hormikat és valószínűleg pénzt a szépből. Itt rendbe tudok szedni mindent. Ha akar, ide akár vissza is térhet. Nem tér vissza, közölte szározon a Werwolf. Most beszéltem vele, mielőtt maga hívott. A frankfurti repülőtérről telefonált. Már megvan a jegye a madridi járatra. A gép tíz percen belül indul. Még ma este csatlakozása van Buenos Airesbe. De nem kell elmennie, tiltakozott már kenzem. Majd én bírom Millert, kiszedem belőle, hol hagyta azokat a papírokat. A kocsi roncsainál nem volt táska, és nála sincs semmi, csak valami fél a padlón. Az biztos, hogy a többi papír is a közelben lesz valahol. Számunkra már akkor is túl messze van, felelt a verwolf Egy postaládában. Fáradt hangon elmesélt a Mackenzennek, mit lopott el Miller a hamisítótól, és mit közölt vele Rosman az imént Frankfurtból. Az az anyag holnap reggel, de legkésőbb kedden a hatóságok kezébe kerül. Attól kezdve a listán szereplő valamennyi személynek ajándék lesz minden szabadon töltött perc. Ebbe beleértendő Rosman, akinek a házából most telefonál, és jó magam is. Az egész délelőttöt azzal töltöttem, hogy minden érintett felett megpróbáltam figyelmeztetni, 24 órán belül hagyja el az országot. Akkor most mi lesz? kérdezte már Maga is tűnjön el gyorsan. Maga nincs rajta azon a listán. Én viszont igen, tehát távoznom kell. Menjen haza és várjon, míg az utódon felveszi a kapcsolatot önnel. Ami a többit illeti, annak vége. Vulkán elmenekült és nem is tér vissza. A távozás után széthullik minden, ha csak nem jön valaki új, aki át tudja venni helyette az irányítást. Miféle vulkán? Minek az irányítását? Mivel úgyis vége, most már maga is tudhatja. Vulkán volt a fedőneve Rosmannak. Annak az embernek, akit meg kellett volna védenie a Millertől. A verból röviden vázolta a hóhérnek, miért volt olyan fontos Rosman, és miért nem lehet őt pótolni, továbbá, hogy miért esik útba az egésztér nélküle. A magyarázat végén Mackenzel halkan füttyentett egyet, és ránézett a szoba másik oldalán fekvő Péter miller -re. Ez a kisfiú aztán alaposan beletoljt a levesbe, mondta. A werewolf, mintha összeszedte volna magát. Hangjába visszatért a régi megszokott erély. Kamerád! Okvetlenül rendet kell raknia odát. Emlékszik még a nyomeltüntető osztagra, akikkel egyszer már dolgozott? Igen. Tudom, hogy lépjek kapcsolatba velük. Itt vannak a közelben. Hívja át őket. A történteknek semmi nyoma nem maradhat. Rossman felesége ma este későn érkezik vissza. Soha nem tudhatja meg, mi történt. Értette? Úgy lesz, felelte Mackensen. Akkor igyekezzen. És még valami. Mielőtt elmegy, végezzen azzal a szemét Millerrel. Egyszer és mindenkorra. Mackensen összeszűkült szemekkel nézte az eszméletlen riportert. Örömmel, uram. A telefont azonban már letették. Mackensen is visszahelyezte a kagylót, majd a noteszéből kikeresett egy újabb számot, és tárcsázni kezdett. Bemutatkozott, és a vonal másik oldalán beszélő férfit emlékeztette arra, hogy korábban egyszer már tette egy komoly szívességet a bajtási szövetségnek. Közölte vele, hova jöjjön, és elmondta, mit fog találni. A kocsit és a mellette fekvő hullát lökjék be egy mély szakadékba. Ne sajnálják a benzint, hadd lobogjon. A férfi nem maradhat semmi azonosítójel. Szedjenek ki mindent a zsebeiből, még a karóráját is tüntessék el. Vettem, mondta a hang a telefonba. Hozok majd egy utánfutót meg csörlőt. Van itt még valami. A házon belül, a dolgozó szobában talál még egy hullát meg egy véres szőnyeget a kandalló előtt. Azokat is tüntesse Nem a kocsival. Engedje le valamelyik tófenekére. Sok nehezékkel. És nyom nélkül. Rendben? Nem nagy ügy. Ötre ott vagyunk, hétre már végzünk is. Nappal nem szívesen szállítok ilyen típusú rakományt. Helyes, mondta Mire megérkeznek, én már nem leszek itt, de mindent úgy találnak majd, ahogyan mondtam. Letette a kagylót, lecsúszott az íróasztal sarkáról, és odament Millerhez. Elővette a lügert, és ösztönösen ellenőrizte a ravaszt, bár tudta, hogy a fegyver csőre van töltve. Te kis szar! vetette oda az eszméletlen test felé, majd kinyújtott kézzel, kartávolságból Miller homlokára célzott. A ragadozó állatként eltöltött hosszú évek alatt, miközben mások, Barátok, áldozatok vagy épp az ellenségei, a korvoncnok asztalán végezték, Mackensenben egy pár ducét is megszégyenítő, túlélési ösztön fejlődött ki. Nem látta a nyitott francia ablakból a szőnyegre vetődő árnyékot, csupán megérzett valamit, de már is hátraperdült, készen arra, hogy tüzeljem. De a másik ember fegyvertelen volt. Hát te ki a fene vagy? Marokta Mackensen, miközben rászegezi a fegyverét a másikra. A férfi a francia ablakban állt. Fekete bőr motoros öltözéket viselt. Bal kezében bukós isakot tartott, amely félig eltakarta a hasát. Egy pillantást vetett a Mackenzen lábánál fekvő testre, és a kezében tartott fegyverre. Kültek értem, válaszolta ártatlanul. Kicsoda? Vulkán felelt az ismeretlen. Rosman bajtás. Mackenzen felmordult, és leeresztette a pisztolyt. Hát ő elment. El? Megpattant. Dél-Amerikáig meg sem áll. Az egész térnek lőttek, és mindezt emiatt a tetves kis riporter miatt. Miller felé bökött a csővel. És most akarod elintézni? – kérdezte az ismeretlen. – Még szép. Ő szúrt el az egészet. Felismerte rossman és egy csomó más mindennel együtt az ő anyagát is elküldte a rendőrségre. – Ha benne vagy a dossziéba, jobb, ha elinalsz te is. – Miféle dossziéban? – Az Odessa ügyiratban. – Én nem vagyok benne – felelte a férfi. Én sem, morgott Mackensen, de a Vervolf rajta van, és ő azt mondta, hogy intézzük még el ezt itt, mielőtt lelépünk. A Vervolf? Mackensen gyanakozni kezdett. Éppen az előbb hallhatta, hogy az nsk ban a Vervolfon és rajta kívül senki nem tud a vulkán vulkántervről. A többiek Dél-Amerikában voltak, és feltételezte, hogy a jövevény is onnan érkezett. De aki onnan jön, annak tudnia kellene a Werwolf-ról. Szemek összeszűkült. – Buenos Airesből jöttél? – kérdezte. – Nem. – – Akkor honnan? – Jeruzsálemből. Fél másodpercig tartott, mire Mackensen felfogta, mit is hallott. Akkor meglendítette a lügert. De a halálhoz ez a fél másodperc is éppen elegendő idő. A Walter tüze megpörkölte a bukósisak habgumi bélését, de az üvegszálak nem fékeztek sokat a 9 mm-es lövedéken, amely a melkasa felső részén kapta kaptál Mackenzent, és úgy hátravetette, mintha ló rúgta volna meg. A sisak a földre hullott, és láthatóvá vált az ügynök jobb keze. A kékes füstgomoly közepéből ismét torkolat tűzvillant. Mackensen nagy darab erős ember volt. A mellkasába kapott golyó ellenére tüzelni akart, de a jobb szemöldöke felett behatoló második lövedék megzavarta a célzásban. Étfő reggel Miller a frankfurti központi kórház egy magánbetegek számára fenntartott részlegében tért magához. Fél órán át csak feküdt, és közben lassan tudatára ébredt, hogy a fejét teljesen bekötözték, talán azért, mert most éppen két nagy kaliberű tüzérségi ütek tartózkodik benne. A keze rátalált egy csengő gombra, amelyet megnyomott. A kisvártatva belépő nővér közölte vele, hogy nyugodtan kell feküdnie, mert súlyos agyrászkódása van. Tovább nyomta hát az ágyat, és apránként sikerült is összeszedegetnie az elmúlt nap eseményeit egészen a késő délelőtti órákig. Onnantól kezdve hatalmas ürt elszundik át. Amikor ismét felébredt, odakint már sötét volt, az ágya mellett pedig egy férfi ült és mosolygott. Miller rábámult a férfira. Magát nem ismerem, nyögte. Én viszont magát igen? felelt a látogató. Miller utána gondolt. Már láttam magát, szólalt meg végül. Ott járt Oszternél, Leonnal és Mottival. Úgy van, mire emlékszik még? nem mindenre, lassan visszajönnek a dolgok. Rosman. Igen, beszéltem vele. A rendőrségre indultam. Rosman lelépett, visszament Dél-Amerikába. Az egész ügynek vége, kész, befejeződött. Érti? Miller lassan ingatta a fejét. Nem egészen, óriási sztorit kapartam ki magamnak, és meg is fogom írni. A látogató arcáról eltűnt a mosoly. Előrehajolt. Figyelje rám, Miller! Maga egy csapnivaló amatőr, és hálát az égnek, hogy élve megúszta. Egy sor sem fog írni. Először is nincs miről. Tauber naplója nálam van, és hazaviszem magammal, mert ott a helye. Tegnap éjjel végigolvastam. Az akójában volt egy kép egy Wehrmacht századosról. Az apja? Miller bólintott. Tehát miatta volt az egész cirkusz? Kérdezte az ügynek. Igen. Bizonyos értelemben sajnálom magát. Már ami mi az apját illeti. Soha nem gondoltam volna, hogy valaha ilyet fogok mondani egy németnek. Most pedig beszéljünk arról a dossziéről. Mi ez az egész? Miller elmondta. De hát mi az Isten haragját nem tudta nekünk adni? Hálatlan egy ember maga. Időt, pénzt és fáradtságot nem kíméve bejutatjuk magát ezek közé, erre fogja és a saját fajtájának adja, amit talált. Azt az információt mi tudtuk volna a legjobban hasznosítani? De maguk olyan cselesek, hogy Leon címét nem árulták el. József bólintott. Hát jó. Akár így, akár úgy, magának nincs miről írnia. Nincs bizonyítéka. Eltűnt a napló és eltűnt a dosszi is. Már csak a puszta szava marad. Ha ragaszkodik hozzá, hát beszéljen csak. Egy szavát sem hiszik majd el, kivéve az odeszát, amely egy nap majd eljön magáért. Vagy ami még valószínűbb, elkapják Zigit vagy az édesanyját. Elég durvá játszanak. Úgy emlékszik még. Miller hallgatott egy darabig. A kocsimmal mi lett? Szólalt meg ismét. Bocsánat, elfelejtettem elmondani. József elmesélte a kocsiba szerelt bomba történetét és azt, hogy a robbant fel. Mondtam, hogy durvá játszanak. A jaguárt teljesen kiégve találták meg egy szakadék mélyén. Egy azonosítatlan hulla is van benne, de mint érzékelheti, nem a magáé. Maga majd azt meséli, hogy felvett egy autostoppost, aki leütötte egy vasrúddal, majd elhajtott. Ha kérdezősködnének, a kórház majd megerősíti, hogy egy arra járó motoros kísérte be, aki kihívta a mentőket, miután meglátta magát az út szélén. Engem úgysem ismernének fel, mert akkor bukós isakban, motoros szemüvegben voltam. Biztos, ami biztos, két órával ezelőtt felhívtam a dp t a német sajtóügynökséget a kórház nevében, és leadtam nekik ezt a sztorit. Maga egy autostoppos áldozata, aki később karambolozott, és ott veszett a kocsiban. József távozni készült. Letekintett Millerre. Nem is nagyon fogja fel, mekkora szerencséje volt. Tegnap déli 12-kor kaptam meg az üzenetet, amit a barátnője az ön utasítására adott le, utána eszeveszett tempóban két és fél óra alatt értem Münchenből a nyaralóig. És éppen időben. Mert mire odaértem, már maga is kis hulla volt. Volt ott valaki, aki ki akarta csinálni magát, de sikerült még idejében megakadályoznom. A kezét a kilincsel téve még egyszer visszafordult. Fogadja meg a tanácsomat. A biztosítótól hajtsa be a kártérítést, a pénzből vegyen egy Volkswagen-t, menjen vissza Hamburgba, vegye el Zigit, csináljanak néhány gyereket, és ezentúl csak újságírással foglalkozzék. Soha többé ne kezdjen ki hivatásosokkal. Távozás után fél órával ismét bejött a nővér. Telefonon keresik, közölte. A készülékből Ziggy sírós nevetős hangját hallotta. A lányt egy néptelen telefonáló értesítette, hogy Péter a frankfurti központi kórházban fekszik. Már is indulok hozzád, mondta Búcsúzó Zigi, és azzal letette a kagylót. Megint megcsörrent a telefon. Miller? Itt Hoffman. Épp most futottam át a hírügynökségi telekseket. Ezek szerint kapott egyet a fejére. Nem esett nagyobb baja? Megvagyok, Hoffman úr, feleltem én le. Remek. Mikor engedik ki? Néhány napon belül. Miért? Van egy storim, amelyet egyenesen magának találtak ki. Gazdag papák bővérű lányai különös előszeretettel járnak mostanában síelni, ahol egyre másra kefélik meg őket különféle jóképű, fiatal síjóktatók. Azután egy Bajorországi klinikán tüntetik el a nem kívánt eredményt. A dolog rengeteg pénzbe kerül, de az apuka nem tud meg semmit. Úgy fest, hogy a bikák közül néhányan még a klinikát is megpumpolják. Szerintem óriási sztori. Nász a havon, Oberlandi orgiák. Mikor tud hozzá látni? Miller utána gondolt. A jövő héten. Remek. Mellesleg mi van az előző témájával? A náci vadászatta. Elkapta a pofát. Lesz belőle sztori? Nem hoff, úr. Miller lassan bontatottan formálta a szavakat. Nincs sztori. Nem is gondoltam, hogy lesz. Hát igyekezzék, gyógyuljon fel mielőbb. Hamburgban találkozunk. Mire József képe London érintésével megérkezett Tel Aviv Lod nevű repülőterére, a kedd délután már alkonyatba hajlott. Két férfi jött elébe, aki kocsival vitték beszámolóra ahhoz az ezredeshez, aki a kormorán jelzésű táviratot aláírta. Majdnem hajnali két óra volt, mire végeztek. A beszámolót folyamatosan jegyezte egy gyorsíró. A beszélgetés végén az ezredes mosolyogva hátradőlt és cigarettával kínálta a ügynökét. Derekas munka volt, jelentette ki. Ellenőriztük a gyárat és a hatóságoknak is elhintettük a dolgot. Természetesen névtelenül. A kutató részleget leszerelik. Erre gondot viselünk még akkor is, ha nyugatnémetek netán megfeledkeznének róla. Ez persze nem fordulhat elő. Nyilvánvaló, hogy a tudósok nem voltak tisztában vele, kinek is dolgoznak valójában. Ha magánemberként közeledünk hozzájuk, a legtöbb hajlandó lesz majd megsemmisíteni a feljelzéseit. Tudják, hogy szorulni fognak, ha kipattan a dolog. Ma a nyugatnémet közvélemény inkább Izrael támogatja. Majd kapnak más állást az iparban, és befogják a szájukat. Akárcsak Bon, és akárcsak mi. Millerre mi a helyzet? Ő is hallgatni fog. A rakéták? Az ezredes a csillagos égre emelte a tekintetét, és kifújta a füstöt. Van egy olyan érzésem, hogy azok már soha nem fognak repülni. Az egyiptomiaknak legkésőbb 1967 nyarára készen kellene állniuk, de ha vulkánféle gyárban megsemmisülnek a kutatási eredmények, akkor addig már nem lesz idejük, hogy megfelelő célba juttató rendszerekkel szereljék fel a rakétákat. Tehát elmúlt a veszély, állapította meg az ügynök. Az ezredes elmosolyodott. A veszély soha nem múlik el, csak átalakul. Ezt a fenyegetést talán elhárítottuk. A nagy fenyegetés viszont még mindig a fejünk felett lóg. Újra harcolnunk kell, és azután megint, mielőtt örökre elmúlik a veszély. Mindegy. De maga biztosan fáradt, menjen haza. Egy fiókból műanyag zacskóba csomagolt személyes holmikat vett elő, miközben az ügynök szép sorjában az íróasztalra rakta hamis német útlevelét, pénzét, a levéltárcáját és a kulcsait. Az egyik szobában átöltözött, német ruháját előjárójánál hagyta. Az ezredes az ajtóból elismerő pillantással mérte végig, majd kezet ráztak. Isten hozott, Uri Ben Saul őrnagy, örülök, hogy hazaérkeztél. Az ügynök sokkal kellemesebben érezte magát most, hogy ismét az lehet, akivé 1947-ben lett, amikor először lépett Izraeli földre. Hazatakszizott kertvárosi lakásába, és kinyitotta az ajtót a kulcsal, amelyet többi személyes holmiával együtt az imént kapott csak vissza. A sötét hálószobában halványan látta csak a felesége Rivka alakját, az asszony lélegzésétől ütemesen emelkedett a könnyű takaró. A gyerekszobába is belesett, odaben békésen aludt a hat éves slomó és a két éves pici dov. Legszívesebben rögtön lefekült volna a felesége mellé, és átaludt volna néhány napot, de valamit még el kellett intéznie. Táska letette, vagy csendesen mesztel erre A ruhás szekrényből tiszta ruhát vett elő, és átöltözött. Felesége zavartalanul aludt tovább. Keki színű ingét és nyakkendőjét csukott szemmel is megtalálta volna. Újai megérezték az ingújba vasalt hibátlan élt. Végül belebújt tábori zakójába, amelye megvillant az ejtőernyős tisztek szárnyas emblémája, és az az öt színes szalag, amelyeket a sínai félszigeten és más harcokban szerzett. Legutójára a piros baszk sapkát tette a fejére, a sötétben összeszedett néhány holmit, és egy kis csomagba rakott mindent. Keleten már derengeni kezdett, mire ismét odakint voltak kiskocsinál, amelyet egy hónappal ezelőtt parkolt le a bérház ajtaja előtt. Még csak február 26-a volt, három nap még hátra volt a tél utolsó hónapjából, de az enyhe szellő már egy csodálatos tavasz ígéretét hordozta. Kelet felé hajtott ki Tel Avivból és Jeruzsálem felé fordult. Szerette ezt a hajnali csendességet, soha nem szűnő csodálattal adózott a korai órák békéjének és tisztaságának. Sivatagi őrjáratokon ezerszer látta már a hűvös, gyönyörű napfelkeltét, amelyet azután gyorsan felváltott a perzselő hőség, a harc és nem ritkán a halál. Ez volt a legszebb része a napnak. A termékeny tengerparti síkságon át, Rámlech ébredező kisvárosán át, Judea-Okkerszin domjai felé vitt az út. Akkoriban Rámlech városa után kerülőt kellett tenni a Latron-Szalient körül, hogy az ember elhaladjon a jordániai erők előretolt állásai mellett. Abu gos városában már ébren volt néhány arab, és mire felélt a Jeruzsálem előtti utolsó dombra, a felkelő nap sugarai már megvilágítottak a város arab negyedében fekvő szikladómot. Úti céljától, a Jadwazen Mausoleumtól néhány száz méternyire megállította a kocsit, és gyalog indult neki a sétánynak, amelyet két segítők segítőkész emberek emlékére ültetett fák szegélyeztek egészen a hatalmas bronzkapuig, amely mögött a vészkorszakban odaveszett testvérek szentélye magasodott. A vén kapuőr azt mondta, ilyen korán még nincsenek nyitva, de ő elmagyarázta a jövetele célját, mire az öreg azonnal beengedte. Az emlékezés csarnokán áthaladva körültekintett. Régebben járt már itt, hogy a családjáért imádkozzon, de a tömör, szürke tömbök újra és újra lenyűgözték. A korláthoz lépve szeme végigfutott a szürke padlózatba fekete héber és latin betűkkel beírt neveken. Csak az örök láng világította lapos, fekete olajtartó edény felett. A fénynél láthatta a végtelen oszlopokban egymás mellett sorakozó neveket. Auschwitz, Treblinka, Berzen, Ravensbrück, Buchenwald. Oly sok volt belőlük, de végül megtalálta, amit keresett. Riga. Nem volt szüksége kalapra, mert a fején viselt vörös egyensapka is megfelelt a célnak. A magával hozott csomagból elővett egy sejem sálat, a tallitott, Ugyanolyan volt, mint amilyet Miller talált az altonai öregember ingóságai között, és aminek a riporter nem ismerte a rendeltetését. Vállára terítette. A csomagból ezután imakönyvet vett elő, és felütötte a megfelelő oldalnál. Odalépett a csarnokot ketté választó részkorláthoz. Félkézzel megmarkolta a fémet, és belenézett az előtte lobogó lángba. Nem volt vallásos ember, ezért gyakran kellett belepislantani az imátságos könyvbe, miközben elmondta a közel 5000 éves imát. Jitgáttál, így esett, hogy 22 évvel Rigában bekövetkezett halála után az Izraeli hadsereg ejtőernős őrnagya az ígéret földjén kardist mondott Salomon Tauber lelkért. Milyen szép is lenne, ha minden úgy érne véget ezen a világon, hogy nem maradnak elvarratlan szálak. Sajnos ez csak ritkán történik meg. A dolgok mennek tovább, az emberek pedig élnek vagy halnak, ahogy az a sorskönyvben megvan írva. Amennyire lehetséges nyomon követni a dolgokat, a könyv szereplőivel a következők történtek. Péter Miller hazatért, megnősült, és csak olyan dolgokról ír, amelyeket az emberek szívesen olvasnak otthon vagy a borbénál, hajnyírásra várva. 1970 nyarán Zigi már a harmadik gyereküket hordta a szíve alatt. Az Odessa szétszélett Eduard Rosman felesége hazatért, majd kisvártatva táviratot kapott, amelyben férje tudatta vele, hogy Argentínában van. Az asszony nem utazott utána. 1965 nyarán levelet írt régi címükre a Villa Jerbába, amelyben arra kérte férjét, hogy az argentin törvények szerint váljon el tőle. A levelet továbbították Rosman új címére. A feleség rövidesen megkapta a beleegyező választ, de férje a nyugatnémet bíróságot javasolta, továbbá csatolta a válláshoz szükséges beleegyezésről szóló hivatalos okmányt. A vállást 1966-ban mondták ki. Az egykori feleség ma is az nsk ban él. Újra lánykori nevét a Müller nevet használja, amely az egyik leggyakoribb német név. Hella, Rosman első felesége azóta is Ausztriában van. A Werwolfnak sikerült nagy nehezen lecsillapítani a dütölt ajtékzó feletteseit Argentinában. Egy kis birtokon telepedett le, amelyet az ingóságai eladásából származó pénzen vásárolt a Spanyolországhoz tartozó Formenteria szigetén A rádiógyárat csődeljárás alá vonták. A Heluáni rakéták célba juttató rendszerén dolgozó valamennyi tudós talált magának munkát az iparban vagy valamelyik kutatóintézetben. Az a terv azonban, amelyen tudtukon kívül dolgoztak, összeomlott. A Heluáni rakéták soha nem emelkedtek a magasba. A rakéta testek elkészültek és rendelkezésre állt a hajtóanyag is. A robbanófejeket is gyártották már. Akiben két merülnének fel a robbanófejek fejek belétét illetően, olvassa el azt a tanúvallomást, amelyet a József Bengál ügy tárgyalásán tett Otto Joklek professzor 1963. június 10-én Svájcban, a Bázeli Tartományi Bíróság előtt. A null készült első 40 rakéta, Megfelelő célba juttató rendszer híján még 1967-ben is az azóta elhagyatott Heluáni gyárban állt, míg végül a hatnapos háború alatt szét nem bombázták őket. A nyugatnémet tudósok azonban már jóval előbb visszatértek hazájukba. A Klaus Winzer féle dosszi eljutatása a hatóságokhoz bizony alapos kavarodást okozott az Odessa soraiban. Az év, amely oly biztatóan indult, számukra katasztrófába torkollott. Olyannyira, hogy a Ludwigsburgi K.A. bizottság egyik vizsgáló ügyésze évekkel később így nyilatkozott, 1964 jó évünk volt, bizony, nagyon jó évünk volt. Erhard kancellár, akit mélységesen megrázott az SS tagok ügye, 1964 végén nemzeti és nemzetközi szinten közzétett nyilatkozatban kérte mindazokat, akiknek tudomásuk van körözött SS háborús bűnösök hollétéről, hogy közöljék ezt a hatóságokkal. A felszólításra özölelni kezdtek a bejelentések, és ez újabb lendületet adott a Ludwigsburgban dolgozó embereknek. A nyugatnémet-izraeli fegyverüzlet hátterében meghúzódó politikusok közül Korád Adenauer visszavonult a rajna felett épült, Bóhhoz közeli, Röndorfi villájába, és ott élt egészen 1967. április 19-én bekövetkezett haláláig. David Ben-Gurion 1970-ig -ben maradt a Knesset, az izraeli parlament tagja, majd ő is visszavonult a Sede Boker nevű kibucba, amely a Negev-Sivatag dombjai között a Belsebából Eilat felé vezető út mentén épült. Haláláig 1973. december 1-ig szeretett látogatókat fogadni, és nagy élénkséggel mesélt mindenféléről, kivéve a heluáni rakétákat, meg a rajtuk dolgozó tudósok ellen szervezett megtorló hadjáratot. A történetben szereplő szolgálatosok közül, amit tábornok 1968. szeptemberéig maradt meg a posztján, az ő vállán nyugodott a felelősség, hogy hazáját másodpercre kész információkkal lássa el a hatnapos háború előtt és alatt. A történelem tanúbizonsága szerint e feladatát kiválóan megoldotta. Visszavonulása után az izraeli munkapárt tulajdonában levő Core Industries of Israel nevű cég elnök vezérigazgatója lett. Ma is szerényen él, és felesége, a bájos Jona a mai napig sem hajlandó cselédet fogadni, mondván, hogy a házi munkát nála jobban úgysem végzi el senki. Utódja Zvi Zamir tábornok lett. Uri Ben Saul őrnagy egy szerdai napon 1967. június 7-én vesztette életét, amikor egy század légideszantossal együtt utcai harcokat folytattak Jeruzsálem belvárosáért. Jordániai golyóval a koponyájában esett el, száz méternyire a Mandelbaum kaputól. Simon Wiesenthal jelenleg is Bécsben él és dolgozik, információkat gyűjt, tényeket vet össze, és lassan, de biztosan kutatja fel a körözés alatt álló ss Munkáját évről évre siker koronázza. Leon 1968-ban Münchenben halt meg halála után a vezető nélkül maradt csoport elvesztette hitét a személyes bosszútól vezérelt keresztes hadjáratban és szétszélett. Végül pedig ejtsünk szót úrik Frank főtörzsőrmesterről is, aki harckocsijával keresztezte Miller útját, amikor Bécs felé tartott. Tévedett, amikor megjósolt a harckocsija a sárkány sorsát. A tank mégsem az Ócskavas telepre került. Frank feltolatott vele egy szállítóvagorra, amely elvitte a fémszörnyeteget. A főtörzsőrmester soha nem látta viszont többé, bár 40 hónappal később már amúgy sem ismert volna rá egykori kedvencére. Az acélszürke fémtestet poros barnára festették, hogy jobban beleolvadjon a sivatagos tájba. A nyugat-német hadsereg fekete keresztje helyett halványkék hatágú csillagot festettek a lövegtorony oldalára. Eltűnt a régi név is. A harckocsit átkeresztelték. Új neve ez lett Masada Szelleme. Igaz, továbbra is egy főtörzsőrmester volt a parancsnoka, a sasorú, fekete szakállas férfi, Nátán Lévi névre hallgatott. 1967. június 5-én az M48 megkezdte első és egyetlen, hat napig tartó harci bevetését, amilyenben még nem volt része, amióta tíz évvel korábban kigördült a detroiti szerelőcsarnokból. Ez is azok között a harckocsik között volt, amelyeket a Mitla-Szorosnál küldött csatába Izrael tál tábornok. Szombaton, június 10-én a porlepte, olajos, golyóverte öreg Petton a sínai félsziget sziklás talaján hátja vékonyra koptatott hernyótalpain csikorokba megállt a Suezi csatorna keleti partján. Vége.